Отже, Ахілле, приборкай свій дух гордовитий. Хай буде серце твоє небежальне, та можна й богів ублагати, хоч перевищують нас вони в доблесті, шані і силі, вмилостивляють їх пахощі диму й побожні моління, і узливання із жиром жертовним. Як ревно благає ласки людина, хоча помилилась вона й завинила. Доньки бо є узевеса великого, літи благання, в зморшках обличчя кульгаві, з очима, що зиркають скоса, а ті нестямі услід вони заклопотано ходять. А теж є дужа і на ноги проворна, то їх набагато випереджає і цілу, кругом оббігаючи землю, шкодить людям, а літи стають їм тоді в допомозі. Той же, хто зевсових дочок, зустрівши їх пошанує, матиме поміч одних». Вони молитви його вчують, А як-от кине от себе З неважливим словом одмовить. З ревним благанням до Зевса вона літи підступлять, Ату, щоб слідом послав, От платити зухвальцю бідою. Отже, Ахіле, і ти, Вияви Зевсовим донькам належну Шану, як звикли їх всі, шанувати благородні душею. Якби дарів не приніс тобі, не обіцяв їх надалі, син Атрея і досі в лютому гніві затятий, я й не просив би тебе обурення власне відкинуть і захистити Ахею, що вельми того потребують. Але й тепер він багато дає і вперед обіцяє, Кращих мужів посилає до тебе із ревним благанням, Обраних з-поміж Ахейського люду і тобі найлюбіших Серед Аргеїв, отже, ні мови їх, ані приходу не зневажай, Хоч досі і гнівався ти справедливо чули неразуми про давніх мужів, про героїв, укритих славою. Інколи лютому гніву й вони піддавались, вмилостивляли дарунками їх, умовляли словами. Трапилось це, пам'ятаю, давно, і, може, вам, воно, друзі, не новина, але все – як було, я б хотів розказати. Бій між куретів точився і між войовничих Етолян. Нищили круг Калідона, вони одні одних завзято. Мужньо Етоляний свій Калідон бронили прекрасний. Знищить його намагались курети ареєм натхненні. Лихо оце Артеміда наслала їм золотошатна. Гнівна за те на Етолян, що жертви плодів свого саду їй не приносив ойней. Всім богам він палив гекатомби, їй лише, доньці великого Зевса, не дав він нічого. Чи не подумав, чи може... Забув, але гріх був великий. Гнівом охоплена, зевса самого дочка стрілометна, дикого з хащ лісових вепра наслала. Шкоди багато кабан цей тоді заподіяв для саду, попідривав і на землю звалив дерев він багато разом з корінням міцним і цвітом на них яблуневим. Вепра того все ж нарешті убив Мелеагр, син Ойнея. Силу селенну мисливців з околишніх міст не збиравши разом з їх псами. Малим, бо гуртом цього звіра не взяти.